mechanische Stufe 1. Unser Prophet ist Muhammad ibn Abdullah, bin Abedi al muthalib bin Hashem, ibn Abedi al-Monav, bin Ksi, bin Kalbab, bin Mura.